Ja, då ska vi se om de flesta har hittat sig en plats. Det ser så ut. Hej och varmt välkomna till det här seminariet som ska handla om rysk militär förmåga nu och i framtiden. Mitt namn är Cindy Sturesson och jag arbetar som programansvarig på Folk och försvar och jag ska också moderera det här seminariet. Seminariet webbsänds, så därför är det viktigt att använda mikrofon vid frågor. Det kommer finnas en eh, frågemikrofon så småningom. Eh, ni får gärna twittra om det här seminariet. Använd då hashtag FOFSEM. FOIs Totalförsvarets forskningsinstituts rapport militär militärförmåga i ett tioårsperspektiv trycktes i december och alltså dagens ämne. Denna studie är den sjunde sedan den första kom ut 1999. Enligt rapporten verkar reformeringen av de ryska väpnade styrkorna gå in i en lugnare fas efter några år av omställning, omstrukturering, nedskärningar och införande av nya koncept. Under de närmaste åren kommer ytterligare förändringar att genomföras men storleken på Rysslands försvarsbudget kommer troligen att ligga kvar på mellan 3,5-4% till av BNP. Vidare bedöms i ett kortare perspektiv Ryssland behålla målet att ha en miljon man i de väpnade styrkorna. I ett längre perspektiv kommer dock demografiska och ekonomiska realiteter tvinga Försvarsministeriet att revidera både personalförsörjningsplanen och materielförsörjningen. En slutsats som dras i rapporten är att trots de många utmaningar som återstår så kommer Ryssland att öka sin militära förmåga. I termer av bland annat beredskap, styrkeprojectering, uthållighet samt förbättrad ledning. Ja, nu har jag nöjet att eh, varmt välkomna Jakob Hedenskog, projektledare för Rysslandsstudierna vid FOI och eh, redaktör för rapporten, som ser ut så här. Eh, Jakob ska tala om reformeringen av de väpnade styrkorna, aktuell status och framtida utveckling. Varsågod, scenen är din. Tack så mycket, Cindy. Jag ska bara kläga till att vi är två redaktörer, Carolina Wendel-Palin också redaktör och jag har med mig här sju av författarna. Det är totalt tio författare i den här studien och sju stycken författare är med här och som man kommer presentera sen efter det att jag har dragit slutsatserna och då får ni möjlighet att ställa frågor i detalj på rapporten. Den här rapporten har, precis som Cindy sa, gett ut sedan 1999, den sjunde versionen. och För första gången har vi gett ut den samtidigt i två olika versioner på två olika språk, engelska och svenska. och De går att ladda ner från vår hemsida, som ni ser där, som också den har engelsk och svensk sida. Rapporten är alltså ett lagarbete och det är totalt tio författare. Så att... Det är ett stort arbete som tar rätt mycket tid att få ihop. Jag kommer bara presentera rapporten i sig och slutsatserna. och sen, Det tar ungefär 20 minuter och sen får ni alltså möjlighet att ställa frågor. Något först om rapportens upplägg. Vi behandlar alltså militär förmåga idag i Ryssland. I hela Ryssland och i olika strategiska riktningar. En strategisk riktning är... Ett militärdistrikt och, och samt förstärkningar. Vi går vidare att behandla förutsättningar som påverkar utvecklingen i ett tioårsperspektiv mot 2023. Och dessa utgör också egna kapitel i rapporten. och Det är säkerhetspolitik och militärstrategiskt tänkande, försvarspolitik, försvarsutgifter och försvarsindustri. Och vi avslutar med en bedömning i ett tioårsperspektiv. Det är viktigt att komma ihåg att vi bedömer militär förmåga inte Rysslands eventuella avsikter eller förmåga i relation till andra länder. Och vi bygger rapporten på öppna källor främst ryska. Innan vi kommer till reslut idag i Rysslands militära övriga, med styrka så vill jag bara förklara några fokus och begrepp som vi använder oss av i rapporten. Rysslands förmåga i rapporten av. Eh, avseende lokala krig och regionala krig och ett lokalt krig. Det är till exempel kriget mot Jorgen 2008, och exempel på regionala krig. Det skulle kunna vara eh, krig mot Kina eller Nato. Och rapporten behandlar också det strategiska avskräckning, och då menar vi både konventionell och nukleär avskräckning. Med militär förmåga avsätts handlingsfrihet att kraftsamla resurser för reguljär krigföring. Och vi har valt att fokusera på markstridskrafterna och deras förmåga att ta och hålla terräng. resurser, såsom luftvärn, artilleri attack och attackhelikopter är inte analyserade i detalj, men antas vara tillräckliga. De strukturella reformerna av de väpnade styrkorna som har genomförts sedan 2008 är nu genomförda och Ryssland bygger idag militär förmåga. Nu ska vi se hur den ser ut idag. Utgångspunkten är att de ryska stridskrafterna har en defensiv utgångsgruppering. Man har förbanden huvudsakligen utgrupperade längs den södra landgränsen. Man har dock förmåga att kraftsamla det offensivt i en strategisk riktning åt gången. Vi ser att de väpnade styrkorna har ökade ambitioner och gör satsningar såväl vad gäller övningar och på materiellsidan. Återkommande komplexa övningar stärker förmågan. Det är en långsiktig trend som vi sett sedan 1999. Man genomför operativ-strategiska övningar i olika strategiska riktningar. Förra året var det i väst, 2012 i Kaukasien, 2011 i center och nästa år blir det öst. Så att man, man genomför de roterar mellan de strategiska riktningarna. All, man övar alla försvarsgrenar och även andra ministerier och förband övas tillsammans. Ett nytt inslag som vi såg i somras 2013 var systematiska övningar av beredskapskontrollen. Enligt uppgift så deltog 160 000 man i centrala och östra militärdistriktet samtidigt. Och det har överserats att dessa övningar kommer att bli återkommande inslag. Vi ser också ett antal begränsningar. Det är till exempel uthållighet. Man kan starta en operation, men hur länge orkar man hålla ut? Det finns stora problem kvar inom logistik och underhåll. Ett annat problem är bemanning. Man saknar personal. Och fortfarande är en stor andel värnpliktiga. Det är både ett kvantitativt och ett kvalitativt problem. På materialsidan har man också problem, men egentligen bara ett kvalitetsproblem. för Det finns gott om sovjetiskt material kvar. Man är bra i vissa sektorer som luftförsvar och flyg, men det är som sagt mycket sovjetisk materiell förhållande teknologi i de öppnade styrkorna fortfarande. Strategisk rörlighet har vi också sett som en begränsning. Det är ett enormt land och man är mycket beroende av att transportera upp på järnväg, vilket är långsamt. Dessa begränsningar gör att kärnvapnen fortfarande har en central roll. De strategiska kärnvapnerna är till för att upprätthålla den globala strategiska balansen. Och tekniska kärnvapen fyller en potentiell roll i regionala krig. Ryssland har, kan kraftsamla förband att påbörja en operation. Inom en vecka, en armé, det vill säga fyra manöverbrigader och en brigad i en strategisk riktning. Inom en månad, en armé, fyra manövriggrader och en division i samma strategiska riktning. Och nu ska vi se hur det ser ut i varje strategisk riktning. Det här är vår samlade bedömning. Eh, vi har bedömt de olika strategiska riktningar var och för sig. Men detta är vår samlade bild av vilka resurser och i viss mån vilken strategisk rörlighet man har för kraftsamling. Det är ingen, ingen idé att ni försöker läsa... Bilden i detaljen finns att ladda ner på i rapporten. Det blir inga förhör heller. Eh, vi ska se vilka de fyra eh, militärdistrikten är. Det är då öst, centrala, södra och västra. Och lite mer i detalj av avseende deras uppgifter. Det östra är att för, eh, man förbereder styrket tillväxt för att hejda en större motståndare. Centralasiatiska utgör en strategisk reserv. Det är det enda militärdistriktet som, som gränsar till de andra tre. Och fungerar därför som ett, en länk mellan de andra. Det är, centralasiatiska strategiska riktningen är förberedd för att göra insatser i Centralasien. Det södra. Vi ligger nära en gräns till en, en, en problematisk region, det har både nord- och sydkaukasien. Nordkaukasien är ju inom Ryssland i sig, sydkaukasien eh, är söder om bergkedjan. Eh, vi har närheten till Mellanöstern i bemärkelse till Iran, Kaspiska havet, där det pågår en militarisering. Så här i södra strategiska riktningen är då har en högre beredskap, och både vad det gäller personal och material. Och man är tränad för att kunna agera snabbt. Västra strategiska ryckningen har fokus på luftförsvar och flyg och är tänkt att möta en en tekniskt avancerad motståndare. Och då går vi in på de här förutsättningarna för militärförmåga 2023 och det första är då säkerhetspolitik och militär strategiskt tänkande. Den politiska ledningen i Ryssland dimensionerar sina väpnade styrkor utefter en syn på inre och yttre hot man ger uttryck för. Tron på det militära instrumentet inom säkerhetspolitiken är grundmurad. Vi ser att Ryssland har gjort ett vägval som vi kan kalla strategisk avskildhet. Strategic solitude det är ett begrepp som används också av ryska forskare. Det betyder inte samma som isolering. Det finns ett tydligt drag av anti-amerikanism och anti-västlig linje i rysk politik idag. Men samtidigt försöker man samarbeta Om man söker samarbete och handel med omvärlden om en på ryska villkor. Och Ryssland strävar också efter medlemskap i internationella organisationer. Dessa tendenser sker alltså samtidigt och utesluter inte varandra men illustrerar avskildheten. En annan förutsättning är försvarspolitiken. Vi ser att den utstakade linjen från Sadiokovs tid som försvarsminister ligger kvar. Utvecklingen från massmobiliseringsarmé till större andelstående förband fortsätter. Sedan 2012 har den nya försvarsministern Shoigu reformer gått in i en lugnare fas präglad av konsolidering. Det finns nya, vissa nya inslag, man betonar mindre köpbeställningar utomlands utan pengarna har gått tillbaka till att köpa inhemsk material Vissa symboliska förändringar, att stärka moral och legitimitet har genomförts. Men huvuddragen är att reformen ligger fast. Försvarsutgifterna, ni ser siffrorna där. Försvarsbudgeten är poster under rubriken nationell försvar Försvar i statsbudget igen, alltså statsbudgeten och försvarsutgifterna är de samlade utgifterna i statsbudgeten, det vill säga försvarsbudgeten plus andra poster som militära pensioner och forskning. Uppskattningen är utifrån CIPRI sätt att räkna. CIPRI jämför ju med andra länder. Andelen av BNP mäter den militära bördan för landets ekonomi. Så vi noterar en måttfull ökning av försvarsutgifterna 2012-2013. Och bedömningen är vad det gäller BNP-tillväxten, den närmaste tioårsperioden, att den kommer att vara 2-3 procent per år. Vilket inte är fysiskt jämfört med många europeiska länder, men det är ändå betydligt lägre än vad Ryssland hade under början av 2000-talet, och var 6-7 procent per år. Och vi bedömer att försvarsbudgeten kommer att stiga i 3,1-3,8 av BNP under de närmaste åren. Den lägre BNP-tillväxten gör att de reala försvarsutgifterna växer ändå långsamt. Reala försvarsutgifter är hur mycket man har i plånboken och hur mycket man kan bygga militär förmåga med. Så kommer alltså att krävas en effektivisering av försvarssektorn. När pengarna blir, blir, blir färre. då. Och den sista förutsättningen som vi ser här är försvarsindustrin. Och där ser vi ett tecken på återhämtning inom försvarsindustrin under 2013. Produktionen har ökat, arbetskraften har slutat att minska, man är som sagt bra inom vissa sektorer, luft, och flyg, levereras i stort enligt plan. Och det finns stimulansprogram för omställningar och statliga beväpningsprogrammet så det är, man ger mer pengar för att de ska kunna producera det som de egentligen skulle, kunna, skulle ha gjort med det de redan hade fått. Det finns stora utmaningar. Ryssland riskerar att halka efter ytterligare avseende viss teknisk utveckling som ledningssystem, UAVer, er precisionsvapen. Effektiviteten är låg. De mjuka budget budgetrestriktionerna gör att, att det är svårt att reformera. och Det stödet som man ger kan bara delvis förnya nya försvarsindustrin. Vi ser ingen större omstrukturering i sikte. Och vad drar vi för slutsatser av detta? Jo, Rysslands militära förmåga. Den konventionella förmågan har ökat sedan före bedömningen som var 2011 och den bedöms att fortsätta öka i ett tioårsperspektiv. Kärnvapen, taktiska och strategiska fortsätter att spela en central roll. Vi ser att Ryssland har bättre förutsättningar att rusta och över militära styrkor Försvarsutgifterna ökar om än långsamt. Det sker satsningar på ny materiell och det sker en, en om en långsam fortsatt konceptutveckling. Vi drar alltså slutsatsen att reformeringen är inte lika radikal som den förespeglades 2008. Och det beror på den lägre ekonomiska tillväxten och reformerade industrin. Den uteblivna hotprioriteringen och att personalfrågan inte är löst. Och här är författarna till studiens kapitel och då får jag be att ni kommer fram och så presenterar jag er. Nu ser och, ja, och närmast mig har vi Johan Norberg som har skrivit Kapitlet om de väpnade styrkorna tillsammans med Marte Karlsson och Fredrik Westerlund. Och Fredrik har också skrivit delar av inledningen. Vi har Gudrun Persson som har skrivit kapitlet om säkerhetspolitik och militärstrategiskt tänkande. Caroline lena palin som också redigerat rapporten och skrivit slutsatserna om rysk militärförmåga i perspektiv. Samt kapitlet om försvarsindustri bland annat tillsammans med Thomas Malmlöv. Och så har vi... Så han också en stjärna som skrivit kapitlet om försvarsutgifter. Mm. Ja, då, är det alltså, då finns det alltså alla möjligheter att ställa frågor. Och vi har gott om tid att göra det. Och eh, medan ni funderar på eh, frågor så tänkte jag ställa en första i alla fall. Eh, och jag, nu ska vi se. Nu har vi då mikrofoner som ligger på bordet. Där. Jag ska flytta en till. Så. Då tror jag tekniken funkar. Ja, då undrar jag, vilka skillnader ser ni i denna rapport jämfört med den förra från 2011? Vilka är de mest ögonfallande skillnaderna? Vem vill börja? Jag kan börja. Då. Ja. Vi har i bilden här. <laughs> För det första, några likheter som vi ser. Det är vissa faktorer här som inte förändras sig så lätt. Kärnvapen, fortsatt nyckelroll. Eh, högst 800 000 man, säger vi i insatsorganisationen, eh, en miljon är orealistiskt. Det, det, vi ser inte att man har en miljon man, utan det är som ett mål som verkar orealistiskt. Snarare 800 000 eller mindre, faktiskt men det, det är en likhet jämfört med tidigare bedömning. Demografi är också en sån här faktor som inte förändras på så kort tid. Då. Och eh, man, samma svagheter i princip som vi ser såg i tidigare rapporter rapporten, men man börjar åtgärdas men det sker ganska långsamt. Eh, om vi tänker går till skillnader vad det gäller dagens militärförmåga så ser vi att den ökar tydligt. Tidigare var det en viss nedgång efter omorganisationen 2009-10 men, men den har man kommit över nu. Man är inne i en ny fas av konsolidering. Och Det är då främst den systematiska övningsverksamheten. Förmågan på, på tio sikt är egentligen samma men med en långsammare ökningstakt på grund av personalindustri och ekonomi som vi har varit inne på. Försvarsbudgeten ökar också långsammare än vad kanske förutsågs i den tidigare rapporten. Vad den politiska viljan så ser vi att den består. Det var vi lite osäkra med 2011-2012 beroende på demonstrationerna. Men i dagsläget ser vi att det finns en, en vilja att genomföra reformeringen. Ja, vi har om någon annan vill fylla på. Mm. Mm, tack. Ehm, då ehm, tänkte jag, jag passa på att ställa en fråga till. Ehm, säkerhetspolitiken är ju grundläggande för ett lands militära förmåga. Vad kännetecknar dagens ryska säkerhetspolitik? Ja. ja, tack. Jag kan ju börja då. Um, det som framförallt det vad som stod tidigare på bilden här att det har, det har sin bas i ett geopolitiskt tänkande och ekonomisk pragmatism. Och det är också därför man får de här två tendenserna som, som kan tyckas uteslutande av varann. Alltså en som säger att det är ryska intressen som står i fokus. Vi ska sköta oss själva det är ryska värderingar som gäller. Det är den ryska synen på mänskliga rättigheter som gäller. Och den andra tendensen som understryker vikten av internationellt samarbete. Att delta i olika eh, ekonomiska G8, G20, East Asia Summit. Eh, att man vill vara var medlem och vara en, var en eh, partner där. Därför att man vet ju mycket väl att exportinkomsterna av energin är så oerhört viktiga så man kan inte, man kan inte isolera sig det, det, det är ett fel tänk. Um, man har ju en väldigt bred syn på själva begreppet säkerhetspolitik så här kommer det in också, vi har sett att de inrikespolitiska situationen och inrikespolitiska faktorerna uh, har varit väldigt viktiga under den här perioden för att, för att avgöra den Uh, utrikespolitiska inriktningen också. Kort. Tack. Uh, ska vi se. Um, då har vi en fråga här. Ja. Tack så mycket. Lena Bartasson, Folk och försvar. Jag skulle vilja haka på lite där och fråga relationen med NATO hur man ser på nyttan, de projekt som man har och, och så vidare. V vad, hur är... Eh, hur är relationen, skulle du vilja säga, idag? Sen har jag även en fråga kring försvarsindustrin. Eh, eh, hur ser man på marknader? Finns det förändringar eh, vad gäller vad, exportmarknader och även vilka man vill importera ifrån? Tack! Ja, relationen med NATO är, är fortsatt, fortsatt frostig. Och visserligen deltar man ju i NATO-Rysslandsrådet och, rådet och vill, vill upprätthålla någon form av samarbete. Men den, den stora stötestenen och den stora surdegen där, det är ju frågan om missilförsvaret. Och, och, och nu ändrade ju USA förra året och drog tillbaka den fjärde fasen, det vill säga utbyggnaden i Europa. Men Moskva gjorde ingalunda vågen för det utan så att men det spelar ingen roll därför att det är missilförsvaret som helhet som rubbar den strategiska balansen i världen. Och man har också, det kom ett nytt utrikespolitiskt koncept förra året och det är det som anger den allmänna policyinriktningen inom utrikespolitik och där har man då skrivit in att man kräver juridiskt bindande bevis för att det här inte ska eller garantier för att missilförsvaret inte ska riktas mot Ryssland. Och i och med att man har fäst det, man har pratat om det länge, men i och med att man har fäst det svart på vitt så har man överutrymmet minskat och möjligheterna för kompromisser. Man kan ju säga att den ryska grundinställningen till NATO det är ju att organisationen inte behövs längre eftersom kalla kriget är slut, och det liksom lägger ju inte grunden för en positiv relation, om man säger så. Och dessutom så kommer man ihåg att eh, NATO lovade vid Murens fall och vid den tyska återföreningen att det var bara Östtyskland då som skulle bli en del av NATO, och sedan dess har ju NATO utvidgats och... Eh, man kommer ihåg det här och man ser absolut inte positivt på det här. Carlina? Om jag inleder om försvarsindustrin så vill säkert mina kollegor som också var med och skrev det kapitlet fylla i. Du frågade om mark marknader. Man kan väl säga att en av förändringarna vi ser det är ju att man prioriterar den inhemska marknaden och leveranser till det egna försvaret. Och det här riskerar ju faktiskt att leda till att man nedprioriterar exporten. Det som också är en förändring jämfört med förra rapporten. Eller, eller någonting som, som vi verkligen vill trycka på, det är att eh, vi sa att en omstrukturering av försvarsindustrin var nödvändig för att man skulle gå i mål med alla de planer som man stakade ut 2008. Och det har inte skett, och nu verkar man också ha tagit det strategiska beslutet att man, man kommer inte att genomföra denna eh, omstrukturering, därför, helt enkelt därför att det är politiskt väldigt kostbart. Om man tittar på sikt för försvarsindustrin, så är kanske en av de allvarligaste, ett av de allvarligaste problemen det är eh, forskning och utveckling. Eh, och där har man inte den dragkraft som man har i väst av den civila forskningen och utvecklingen. Och forskning och utveckling i, i Ryssland är fortfarande eh, bedriven i statlig regi, huvudsakligen, och en väsentlig del inom försvarssektorn. Eh, och det här kommer leda till problem därför att man behöver den civila marknaden också som en draghjälp. Eh, eh, det har till och med förekommit då idéer inom den ryska politiska ledningen att försvarsindustrin skulle vara drivande i moderniseringen av den ryska ekonomin. Och det är något som vi skriver i rapporten att vi tror att det är helt orealistiskt. Vill ni fylla ja, jag kan följa in lite grann här. Möjligen att jag kommer att återupprepa en del som Karo redan har sagt. Alltså, historiskt sett sedan 91 så har ju då exporten varit viktig för Ryssland just för att på något vis kunna bevara någon slags vapenteknisk kompetens när så att säga, man inte haft några inhemska beställningar. Däremot som sagt så har ju exporten då relativt sett minskat i betydelse jämfört nu när då de inhemska beställningarna kommer igång. Samtidigt om vi bortser från Rysslands stora export idag utav gas och olja så är ju fortfarande då exporten utav vapen och vapenteknik fortfarande en väldigt viktig del utav den ryska exporten. Och det finns ju då skäl att tro att vapenexporten i sig är en del av det här konceptet som man då försöker lansera att den ryska vapenindustrin, eller försvarsindustrin, då, ska vara en ekonomisk motor inför framtiden. Tittar man på länderexporten kan man säga att det har varierat en hel del över tid. För närvarande de länder som Ryssland exporterar mest till de stora det är då Indien, Kina, Algeriet, Venezuela och Myanmar. Om vi ska ta för statistik från 2012. Man kan säga också att man har blivit mer beroende av ett fåtal länder, vilket innebär att frågan är då hur, lång, hur långsiktigt hållbar som rysk vapenexport är på sikt. Ska vi prata lite grann om import så har vi då sett ett tydligt trendbrott, alltså under den tidigare försvarsministern Södjökov så ville han införa en större andel import av utländsk teknik, västländsk teknik just därför att man såg det som en nödvändig disciplinerande åtgärd för att få igång någon form av konkurrensutsatt situation så att man kunde få den inhemska försvarsindustrin att skärpa till sig. Det här var ju en minst sagt impopulär åtgärd och det här har nu försvunnit under den nya försvarsministern Schöjgo. Att man har väl mer utsett sig för att nu är det inhemsk produktion som gäller och vi ska så att säga minimera den utländska importen, så långt som det nu går. Man kan se det här också som att det finns två olika cirklar det här. Om vi talar om vapenexport från tidigare östländer, alltså det de delar som ingick i det forna Östblocket, så är det så att säga mer populärt. Och här kan man då, Men det finns även här tydliga skillnader om vi pratar om Vitryssland och om Ukraina. Och gäller Vitryssland så ser man inga problem. Det finns en hel del viktig komponentproduktion som finns här. Och vad man från Ryssland håll möjligen försöker göra är att man försöker ta över de här företagen man försöker köpa upp dem. Vilket då Lukashenko och hans medarbetare så att säga, motsätter sig. Tittar man på Ukraina så är det egentligen importsubstitution som gäller i stor utsträckning. Det vill säga att man försöker dubblera produktionen som då finns i Ukraina med vad som finns med egna produktionsanläggningar då i Ryssland. Och det här har lite grann att göra just i att Ukraina står ju emellanåt och väger då. Så är man ett västland eller tillhör man så att säga då den ryska intressesfären. Det har även varit rykten om att Ukraina kanske någon gång kan gå med i NATO och så vidare. Då ser ju Ryssland det som oerhört olämpligt att man då skulle vara beroende av ett sådant land. Så vi får se hur utvecklingen går nu efter de senaste månadernas händelser vad gäller detta. Ja. Fredrik, mm, vill du tillägga något? Ja, då har vi en fråga. Varsågod. Thomas Cheder, Inspektionen för strategiska produkter. En intressant redovisning ni gör här om den ryska industrin och dess samarbete. Men jag saknar en sak som jag tycker borde ha lyfts fram också. Ukraina beslutade väldigt sent att inte gå med detta deep and free comprehensive trade agreement med EU- Eh, vilket skapade en hel del oroligheter i Ukraina och vad då det med Ryssland att göra jo, det ryska samarbetet med Ukraina är ju väldigt starkt bland annat så slog Rasa Baron export och Ukrainspets export ihop sina påsar för något år sedan för att ytterligare stärka förutsättningarna för vapenexport och, och, eh, vi vet att vapenexport är nationella säkerhetsintressen men det kan också ha en destabiliserande verkan om det är den typ av system som kan komma till användning i länder eller i regioner där det finns- politiska oroligheter som innebär vi, vi har exempel med Syrien vi har exempel med, med eh, Venezuela, vilket även Sverige en gång i tid exporterat till men har slutat på grund av den politiska agerandena där. Så jag skulle gärna vilja att ni utvecklar något om synen på detta för det är ju ett strategiskt val vilket innebär även om man har produktion i landet så vill man exportera väldigt mycket precis som du sa, det är en faktor kan du utveckla lite grann om det samarbetet. Tack. Tack. Ehm, när det gäller exporten, då ska vi säga att i just den här rapporten så har vi då fokuserat på eh, försvarsindustrins förmåga att leverera materiell till de ryska väpnade styrkorna. Så den här i rapporten här så gör vi ingen djupdykning i exportdelarna utan tittar på dem, vad de betyder snarare för, för den inhemska tillverkningen. Men det är ju helt klart så som, som Thomas har sagt att den ryska vapenexporten är väldigt viktig. Och den har varit under en lång tid. Den är viktig för den ryska försvarsindustrin och den också är också viktig för Ryssland eftersom det här är ett verktyg i den utrikespolitiska verktygslådan. Det är någonting som man kan använda sig av för att stärka banden med andra länder. Exempelvis Venezuela då. Där man kanske inte har några stora försvarspolitiska fördelar av att samarbeta med rakt av. Men ändå så har man hjälpt venezuelanerna att bygga upp en vapenfabrik och man har exporterat till dem i, i stor utsträckning och framförallt snabbt. Det gick väldigt fort att teckna de här avtalen och komma till leverans. Och man har också haft ett utbyte där ryska strategiska bombflygplan har, har besökt Venezuela. Så här använder man då, då militärindustrin eller försvarsindustrin och militärdela som en del av utrikespolitiken. En utrikespolitik som i i det här fallet mångt och mycket handlar om, om, om att knyta fiendens fiender närmare sig. En tydlig markering mot, mot USA. Om USA kan vara inne i Rysslands bakgård eh, så kan Ryssland vara USAs. Eh, men, och det här, det här är en viktig sak att ha med sig. När det gäller vapenexporten så ser inte den ut som på den sovjetiska tiden. Sovjetunionen var väldigt frikostig med eh, exportkrediter- mer eller mindre gav bort vapen. Eh, och, och så agerar inte Ryssland idag. Man säljer vapen och man eh, gör det eh, till, till priser som ligger under amerikanska och västliga men man gör det fortfarande med vinst. Och, och det kan man nog se som en väldigt tydlig tråd här att man gör inga förlustaffärer. Eh, man är väldigt restriktiv med att, att sälja på, på kredit överhuvudtaget utan man vill ha in man vill ha dollar i handen men de som är beredda att betala de kan få köpa från Ryssland och den ryska marknaden är huvudsakligen de länder som inte får köpa från USA mm. ja, Då har vi en fråga till här framme på tredje raden Anders ja. Jag heter Anders Kolberg han var tidigare verksam i Svenska kyrkan det är ingen kyrklig fråga utan däremot en säkerhetspolitisk fråga. Den vill jag rikta till Gudrun. Och då tar jag upp den ukrainska tråden. Det som nu händer och eskalerar i Ukraina. Hur betraktar man den här frågan och det här problemet i Moskva? Och hur länge sitter man med händerna i kors eller som betraktare? Kan man förvänta sig någon form av agerande av annat slag? Tack! Ja, här, här syns ju den, den ryska eller den politiska ledningens världsbild väldigt tydligt. Alltså de uttalanden som har kommit från eh, presidentens talesman och, och, och den politiska ledningen. Eh, han, man säger så här att det här är någonting som är stött av EU. Man uppmanar EU att sluta lägga sig i Ukrainas inre angelägenheter- och åtminstone till nu på morgonen, som jag kunde följa, så har man inte eh, vikit från den linjen. Eh, utan I är, är grunden är det EU och utländsk infiltration. Det är deras fel att det ser ut som det gör. Eh, spekulera i eh, ingrepp eh, på sikt och så, det, det är jag inte benägen. Göra, man, man, man ser det som, som äh, där, återigen, det här är Västs det, det fel, att de som har ställt till det. Jag vet inte, Karo, vill du tillägga någonting? <trycklig> ja, det, det förekommer de spekulationerna om att intervenera. Men jag vet inte riktigt hur det skulle kunna se ut så här plötsligt. Och det här kommer ju enormt olämpligt för ryssland också med anledning av intros i sortsi så det här är absolut ingenting oroligheter i Ukraina som man vill ha i knät. Men den ryska man gjorde ju ett, uttalande, ett skarpt uttalande igår där man just la skulden helt på den ukrainska oppositionen och på väst. Och det här är någonting som vi alltså, Ryssland helt oskyldig till. Att situationen har, eller den ukrainska ledningen för den delen har eskalerat så. Tack, har vi en fråga till? Varsågod. Jörn Bäckman, Krigsvetenskapsakademin. Jag tänkte fråga, jag kan inte riktigt hur det går till i forskarvärlden men får ni någon feedback från forskare i andra länder på vad ni har producerat? Därför att om man grundar sig på öppna källor borde ju många länder kunna ha en sådan forskning och vad säger man om er rapport? Finns det någon feedback? Det är den första frågan. Den andra är, ni redovisade förstärkningar och tidsförhållanden i olika riktningar och jag har tolkat det så att i varje militärdistrikt finns det militära styrkor och det som ni visade det är alltså möjligheten att med de modernaste förbanden förstärka i olika riktningar. Jag tycker då att Förstärkningspotentialen är egentligen förvånansvärt liten om man betänker att man har 800 000 till 1 miljon man. Har jag fattat det rätt att det som ni visade var inte vad som finns i riktning utan vad man kan ta någon slags reserv att sätta in i andra riktningar? Tack! Mm, jag, ja, jag kan ta ja. den feedback. Det är ett av skälen till att vi publicerar den på engelska. Och att vi skrev den på engelska och sen översatt den till svenska just är att vi, vi vill kunna få ut den utomlands och få med internationellt erkända forskare i vår granskningsprocess och kvalitetsgranskning. Och det, det gjorde vi. vi. hade ett granskningsseminarium där vi bjöd in, bjöd in fyra experter, internationella experter på respektive områden och satt i två dagar med dem och gick igenom kapitlen. Och vi har fått mycket bra feedback från och det också. Ett av skälen till det är ju att den här rapporten är, blir mer och mer unik, även i internationellt perspektiv. För att många länder har skrivit ner på sin Rysslands forskning och kanske satsat på Kina istället. Då. Men, men vi har ju fortfarande en stark ryslands forskning. Så den här rapporten har blir mer och mer liksom internationellt uppmärksammad också. Får jag tillägga också. att eh, Sen ska man komma ihåg att eh, varje författare här har sina eller sitt specialområde, så att ofta under det man håller på och skriver så skickar man runt till andra forskare i, runt om i, i världen då för att få synpunkter så att eh, utöver den formella granskningsprocess som vi har haft så har man ju hela tiden en dialog med andra forskare för att se om man ungefär är på rätt väg och vad man kan hitta för ytterligare material och det som, precis som Jakob sa, det här var en av anledningarna till att vi insåg att vi måste skriva på engelska därför att det finns inte tillräckligt många forskare som till exempel håller på med försvarsekonomi eller försvarsindustri i Sverige, eller rysk försvarsindustri jag säga dem, i Sverige. Johan, vill du säga något om Susanne, ja. Jag tänkte bara säga, vi har ju också ett ganska stort utbyte med våra ryska kollegor och vi har så att säga man kan, det handlar ju det som att få information men också om att testa så att säga de här slutsatserna som vi gör och tanken i den här rapporten är ju att vi har så att säga ett ryskt perspektiv. Men sen har ju också till saken att personer i, i, det här, i den här gruppen publicerar just att säga saker inom sina olika delområden eh, internationellt tidskrifter och så. Det här är ju just för att kunna hålla en god kvalitet. Det är ju väldigt viktigt. Och eh, vi är väldigt tacksamma för att Försvarsdepartementet just är positiva till att vi publicerar både på engelska och svenska för annars skulle vi få en väldigt begränsad publik. Mm. Ta, då ska jag se. Ja, och frågan om förstärkningar och så vidare och så vidare. Om det är någon som är intresserad av detaljerna kan vi ta dem efteråt, för det är ganska många i det här sammanhanget. Det intressanta med det här är att vi inte tittar på enskilda militärdistrikt och säger att i västra militärdistriktet finns så och så mycket och så försöker man dra slutsatser av det. För det är inte det som betyder något, utan tittar man på hur förbanden är upplagda, ledningsförhållanden och så vidare så anar man att vissa är nog tänkt att kunna användas på andra ställen också. Och sen har vi försökt att resonera oss fram med hur fort kan det gå och hur mycket. Och det är det som är tanken med den här kartan, att illustrera det. Eh, vi kan titta till exempel på Västra Militärdistriktet. På en vecka kan de få igång tre brigader själva. Och på en månad lite mer, de har lite i förråd och så vidare. Men så här kan Södra Militärdistriktet på en vecka kan få loss en brigad som kan skickas någon annanstans. Och så kan man lägga ihop det och försöka få att det där kan gå ditåt, och det kan gå ditåt. Och det som då är väldigt tydligt är att i fjärran östern så finns det väldigt mycket kvantitativt sett men med lägre beredskap. Där finns det ett kvantitativt militärt problem att förhålla sig till. Och jag tror inte att det är Mongoliet. Mm. Mm. Sen ser är det då väldigt tydligt att här i syd så finns det akuta militärproblem. Här måste man använda militär förmåga nu. Inte bygga upp och använda sen om några år, som i fjärran östern, utan... Här är det nu. Förbanden har hög bemanning, modern materiell. Och det är ganska rätt att se hur grannskapet ser ut och varför det behövs. Centrala militärrättsriter som vi sa, det är som bryggan mellan alltihop och ansvar för centralasien. Asien. Och väst är det fokus på flyg. och så. Men man, man får titta i de här och se vad som de kan få upp själva, det där och hur mycket de kan flytta. Vi har då tittat på här vad strukturerna borde kunna medge. Jag har inte så att vi kan gå in och titta på varje enskild brigad och i detalj. Liksom det, är, det blir för detaljerat. Men det här borde man kunna göra, givet hur strukturerna ser ut. Tillägg. Eh, och det man också kan säga om man ser 800 000 man, men det är väldigt få rutor på den här kartan. Eh, ja, det är så därför att de rutor som vi har ritat upp här föreställer manöverbrigader. Sen så har vi efter att tittat inte lika djupt på understödsförbanden, gjort antagandet att ja det finns tillräckligt mycket med understöd från attackflyg, attackhelikopter, artilleri, ingenjörsförband med mera luftvärn. Så det vi hittar upp här det är manöverförbanden. Därför blir de väsentligen färre. Det skulle också varit fler rutor om det var så att personaluppfyllnaden var större. Fler rutor i alla fall i vänstra delen. Rutorna här visar alla eh, manöver för band som finns. Men de som eh, är förådställda tar längre tid att få upp på fötter. Och där bemanningen är låg, som till exempel i... Eh, Östra strategiska riktningen, där tar det en, stund, en bra stund innan man kommer upp, där tar det sex månader innan man har lyckats fylla upp alla förbanden så att de är tillgängliga, eller upp till sex månader i alla fall, längre än en månad. Medan i, öst, i södra riktningen, i södra militärdistriktet där man har en mycket högre personaluppfyllnad i förbanden, ja, där tror vi att man kan få alla förband på plats inom en månad. Men eftersom situationen där är så instabil. Så kan man inte avvara så mycket av dem. Det är vårt antagande att man inte kan avvara så mycket mer än en av de brigader man kan ställa upp. Så skälet till att det får ut och är att vi räknar det som är vast och det som gör riktigt ont. Mm. Tack. Ja, bra. Fler till? Ja. Jag tror att det är också viktigt att komma ihåg att Ryssland ser ju faror i alla strategiska riktningar. Och därför kommer man inte skicka alla sina förband till exempel mot Kina, om man är rädd att det skulle uppstå en konflikt med Kina. Utan man kommer alltid spara i de andra strategiska riktningarna. Eftersom man inte litar på att Europa kommer hålla sig på mattan. Så det är väldigt viktigt att komma ihåg att bara för att de har så här många förband- så kommer de inte skicka iväg. De kommer inte skicka alla mot, mot Sverige. För att de är fortfarande rädda för Kina. Mm. Jag tänkte haka på nu när vi ändå är inne på det här med styrkeförhållanden och antal förband och så vidare. Det är ju det här med övningsverksamheten. Ryssland har ju ökat sin övningsverksamhet. Men hur stor är egentligen skillnaden idag jämfört med för, ja, låt säga fem år sedan eller tio år sedan? Det viktiga man ska komma ihåg med övningsverksamheten nu det är att den genomförs Årligen genomför stora övningar med alla nivåer, alla stuprör. Alltså ganska avancerade och omfattande övningar som framförallt ger möjligheter att träna ledning. Som måste vara lika komplicerat och svårt för dem som det är för oss. När vi övar motsvarande saker. Så det är det framförallt allt jag har tänkt på när jag tittar på övningen Zappad 2013. Man kan tolka scenarier och så vidare. och så vidare, Men jag tror man springer och jagar sin egen svans till slut. Det är förmågebyggnadsperspektivet som är det viktiga. Vilka var med, hur mycket, hur länge och så vidare. Och De här övningarna genomförs ju varje år och man övar i alla strategiska riktningar som Jakob nämnde här, att vi går i en cykel. För fyra år sedan, alltså 2009, var det i väst, 2013 var det i väst, 2010 öst, 2014 öst och så fortsätter det. Jakob nämnde i för, förbifart de här beredskapsövningarna som började genomföras förra året. De ger nog inte lika mycket vad som militär förmåga för förbanden. För det är inte alla förband som ger sig ut i fält och genomför manövrar. Men man inventerar och kollar vad som funkar och inte funkar. Det är så vi har tolkat de här. De genomförs ganska fort och lite olika riktningar, olika delar och så. Så det är en stor systemkoll helt enkelt. Och nu har man nog en ganska bra att göra lista. Att det här ska vi börja åtgärda. Sen ska man inte glömma med Zappad var... Siffror uppåt den 50 000 man och, och så vidare, vad som deltog. Det varierade lite. Överligen i fjärran östern var 160 000 man beredskapskoll. Det säger en del om vad man anser de kvantitativa problemen finns och vad som är storleksmässigt viktigt. Några tillägg från mina kollegor. Jag kan ju säga att de här beredskapsövningarna, de, det är första gången man kör det nu, sedan ja, sovjettiden i princip. Så det är något väldigt nytt, jag tycker det är en väldigt intressant utveckling. Det är absolut något man ska följa. Jag vill också tillägga vad Johan sa, just det här med att i öst så kör man just kvantitet. I väst så är det väldigt mycket luftförsvar man tränar Det har man tränat, eller kollat två gånger att beredskapen är god. Man har liksom gjort en extra koll där. Så det, det här är absolut något man ska följa. Tittar man sen nivån under de här stora övningarna så har vi gjort ett, ett, ett försök att, att fånga det i alla fall. Därför att det sker förstås en väldig mängd förbandsövningsverksamhet på, på lägre nivåer som, som inte rapporteras så där tydligt i media. Och, den lilla studien som vi har, har gjort tyder på att, att eh, under de senaste åren så har även den ökat tydligt. Eh, och tar man det långa perspektivet, blickar vi fem år tillbaka, så ja, då är det sannolikt fler övningar idag. Tittar vi tio år tillbaka så är det definitivt betydligt fler övningar. Eh, den ryska övningsverksamheten har följt budgeten rätt väl eller snarare utfallet av budgeten. När pengarna ströps i, i slutet på 90-talet, början på 2000-talet, så försvann övningsverksamheten nästan helt. Eh, och det, man, det, det är inte bara Ryssland, det är inte unikt för Ryssland att, att det är på de rörliga kostnaderna som man drar in när det, när det krisar. Eh, men vi kan också se att när tilldelningen av medel har ökat under de senare åren här, så har också övningsverksamheten ökat påtagligt. Och det är genom övningsverksamheten som man bygger eh, militär förmåga. Och där är det är också en sak att hålla, på, hålla eh, koll på framöver. Om det sker besparingar, om Rysslands ekonomi inte går så bra som planerat- och det blir omprioriteringar, var är det de görs? Är det på materialen eller är det på övningarna? Och är det på övningarna så kommer den förmåga man har byggt upp nu- den kommer då gradvis att minska om man inte upprätthåller övningsfrekvensen. Övnings, övnings, mm. Tack. Vad ska vi se? Då har vi en fråga eh, här. I, ja, mm. Tack. Tack. Anders Skadberg heter jag. I fjol såg försvarsberedningen sin, sin omvärldsanalys av gjorde bland annat bedömningen att, att korruptionen skulle åderlåta den ryska militära reformen. Är det här fortfarande en, en, i, i basen av er, er nya analys, analys så stämmer det fortfarande? Tack. Ja, jag kan inte ta ansvar för vad försvarsberedningen har sagt, men det är såklart korruption är en del av det ryska samhället och den finns överallt. I den förra rapporten så citerade vi en hög rysk militär som sa att 20 procent av den ryska försvarsbudgeten försvinner i den här typen av hantering. Men det är den typen av mer sådana här uttalande görs och det är svårt att få någon tidserie som talar om att i år var korruptionen 19% och i förra året var den 22%. Det går liksom inte att räkna ut så. Men det vi har sett är ju att det, det finns ju det har ju funnits, det har ju varit flera såna här korruptionsskandaler i, i försvarssektorn och före försvarsministern Sergiokoff åkte ju på en av dem men de flesta av de här skandalerna handlar om försäljning av militär egendom och man menar då att den har förstånds till för lågt pris till någon jävlig person så att säga och det där är ju då frågan om hur man ser på det alltså det det kanske kan ju finnas man kan ju tycka att egendom ska värderas högre än vad de faktiskt har för marknadspris och så men så att det här kallas då, man har ju, jobbar ju väldigt mycket med antikorruptionsåtgärder och Frågan ställer sig när det gäller de här skandalerna väldigt mycket om vad är det som verkligen är felaktig hantering och vad är det som är att man använder det här som ett instrument för att få bort vissa personer. Så att vi har nog tonat ner det här även om det finns och man har väldigt stora problem i sitt materiell Och det vet man ju även från andra materiellupphandlingssystem att det finns ganska stora fönster för korruption eller korruptivt beteende i det här. Det är inte bara Ryssland som har de här problemen. Och vi ska börja titta på det i en delstudie mer ordentligt i, under det här året och ha ett mer komparativt perspektiv för att se så att säga, vad har man för problem i sitt materielupphandlingssystem och där kommer naturligtvis korruption in. Men svaret på din fråga är ju att, att korruptionen finns. Man har olika åtgärder emot det. Och, men hur exakt hur stor den är är svårt att fastställa. Jag kan lägga till om man tittar liksom tillbaks till 90-talet, det var ju då som korruptionen verkligen ökade inom de väcknade styrkorna. Och i hög utsträckning var ju det därför att det gick inte att leva på sin lön. Och det gick inte att bedriva någon verksamhet i förbanden därför att man fick inte de pengar man behövde. Så då etablerades ett system där man till exempel hade döda själar i förbandet då för att få extra tilldelning etc. Och när, när väl korruptionen har slagit rot så är det mycket svårare att få bort den. Eh, och om man tittar när, när, när jag skrev om, om ryska militärreformer och tittade bakåt också så varje gång som de eh, bytte person på den ekonomiska avdelningen och sa att nu ska vi komma till rätta med korruptionen så var ju det faktiskt en signal om att man inte hade kommit till rätta mer än tidigare eh, så varje gång man gör sådana uttalanden så, så får man utgå ifrån att, att problemet existerar sen är, finns det ju en flytande gräns också vad som är korruption och vad som är ineffektiv, ineffektivitet, att man inte använder resurserna på bäst sätt. Och, och där skriver Susanne väldigt bra just om de mjuka budgetrestriktionerna man har och vad det får för skadliga konsekvenser. Då ska vi se, är det någon som har någon ytterligare ekonomisk eh, fråga så att säga, som är till det? Då tar vi det här fram. Tack Mats Johansson, riksades slöda mot utrikesutskottet Det är en fråga om. Intäktssidan, alltså finansieringen av det vi pratar om. Hur känslig är den delen om ni kan utveckla en slags känslighetsanalys mot bakgrund av det som händer på energiområdet? Då tänker jag, jag inte främst på, på spekulationer om oljepriset utan EUs ökade reformambitioner, fracking och överhuvudtaget förändringar på energimarknaden. Ja, alltså försvarsbudgeten ligger ju i den federala budgeten och som vanligt är så växer de offentliga utgifterna i den offent eller federala budgeten med samma tillväxttakt som BNP. Under 2000-talet så var det ungefär 6 procent. Eh, och eh, vad vi har sett nu då, som vi såg två, alltså den här militärreformen togs 2008 och då skedde så att säga ett, ett hopp i försvarsutgifterna, att de gick upp med en procentenhet av BNP. Det hade väl också att göra med att, att BNP har, ju liksom minst, har, har haft en lägre tillväxttakt efter det. Men det som... Det, det som vi säger i den här rapporten det är att eh, försvarsutgifterna växer med ungefär samma takt som, som BNP och eh, den takten är ju lägre idag än vad den var på 2000-talet. Så att vi, det handlar ju då om att man har en tillväxt på runt 2 procent ungefär. Och, eh, s, s, det här betyder ju det att om när man tar de här treårsbudgeterna så anger man ju då både hur stor försvarsbudgeten ska vara i absoluta tal och sen så anger man också andelen av BNP. Och sen så får försvarsutgifterna då eh, anpassa sig eh, precis som alla andra utgifter. Det, det ters sig som att sociala utgifter har en större prioritet än, än försvarsutgifter i den ryska budgeten. Men när jag tittade på nu vad det blev för. Andelar i så säga, den sista treårsbudgeten som sig fram till 2006 så har man alltså för 20, 2016, 2015-2016 så har man alltså 3,8 procent av BNP. Och det tyder då på att man tillåter att försvarsutgifterna växer något snabbare än BNP. Så att försvarsutgifter är en prioriterad utgift, men det är inte liksom en absolut prioritet, utan det är, det får, man får anpassa sig precis som andra utgifter. Sen har vi ju sett, och det nämndes tror jag inte här, alltså det, ett problem är ju att försvarssektorn har svårt att absorbera de här pengarna man får, just genom att man har dels problem på personalsidan, dels inom försvarsindustrin. Det finns ju vid sidan om den här försvarsbudgeten så finns det sådana här federala program just för omstruktureringen av försvarsindustrin och de har man också haft svårt att, så att säga, spendera, man, man klarar inte riktigt av att upparbeta det här och det har att göra med eh, olika begränsningar då i systemet så att, eh, jag tror inte att det finns någon sån här det kommer inte vara några drastiska förändringar i försvarsutgifterna men försvarsutgifterna an anpassar sig precis som andra budgetslag Ja just det, precis någon som vill säga något om oljan och fracking? Ol äh, och fracking, där. Ja. Eller precis. Ja, jag kan ju säga utifrån policyperspektivet att den, den förändrade globala energimarknaden är någonting som eh, oroar och lyfts fram i det utrikespolitiska konceptet som att det här är en väldigt stor förändring som vi måste hantera på något sätt, eh, men ekonomiskt... det det kan inte jag, men att man är väl medveten om. Och, och, och en del av det man, man då gör, det är ju att satsa på den här tullunionen och den euroasiatiska unionen för att på något sätt försöka kompensera. Sen kan man ju notera att de stora energieterna de lever ju också i en marknadsekonomi. Så att eh, planerna på ett kärnkraftverk i Kaliningrad har ju skrinlagt när man upptäckte att det var ingen som var intresserad av att köpa den här kärnenergin utvinningen av Stockmanfältet har lagts på is som man tidigare talade om alltså den den Ryssland är en energiekonomi. Man kommer alltid, det är där man har sina fördelar med sina komparativa fördelar. Så det är, även under den här moderniseringshåsen under Medvedev så handlade det inte om att man skulle lägga om hela den ryska ekonomin. Det handlade om att man skulle öka på med ett par procentenheter och någon annan typ av export. Så att, men alltså den minskande efterfrågan från Europa vad gäller rysk energi den gör ju det att man har ju mindre exportinkomster naturligtvis. Eh, men eh, att det skulle liksom drabba försvarsutgifter mer än några andra utgifter i budgeten, det har i alla fall jag väldigt svårt att se. Och det är ju inte så att man har, alltså det, det är inte så på kniven. Eh, alltså jag tror att man, när det gäller just oljesektorn i Ryssland så har man betydligt större problem med att man inte har moderniserat det här. Det är ju ett guldägg så att säga i den ryska eh, ekonomin och eh, man har inte moderniserat, man har inte investerat och nu har man ju då sämre med pengar så att det är ju frågan om då hur ska man, nu, nu måste man ju liksom fördela de investeringsresurser man har på bästa möjliga sätt och frågan är om det politiska systemet som Ryssland idag har tillåter det eftersom man, man har gått ifrån det här att det ska vara marknadsmässigt och effektivt utan det är helt andra överväganden som bestämmer vart pengarna går. Tack! Det återgår till frågan om samlad militär förmåga, tillstånd och förmåga. Ni har ju kommenterat väldigt mycket det som gäller markstyrkaet till exempel, det rör sig mycket kring det. Man kan fråga Jakob. Hur är det då på den marinjära sidan så att säga? Det här finns ju många intressanta frågor att, att, att bedöma inte minst också då när det gäller låt säga några isabslottan och sådana saker. Vilka strategiska bedömningar gör man och vad gör man för satsningar? Ja, eh, tack så mycket för den frågan. Eh, ja, Norra Marinen har ju till exempel fått en uppgift att eh, representera de ryska intressena i Arktis. Och, eh, okay. Den norra marinen ska då representera de ryska intressen i Arktis. Men man har, då ska man komma ihåg att de tyvärr då inte har fartyg som är designade för att kunna agera i kalla vatten, alltså isiga vatten. Den ryska marinen generellt kan man ju säga är karaktäriserad, de liksom lider av ett arv som kommer från... Upplösningen av Sovjetunionen då man inte fick så mycket finansiering. och Vilket resulterade i att man inte kunde köpa in nya fartyg och att man inte kunde ta hand om de man hade. Och det här har då lett till en minskande förmåga. Um, I det här nya beväpningsprogrammet som syftar till att... Köpa material och modernisera gammal materiel, och som introducerades 2011 och som löper till 2020. Där har marinstridskrafterna fått en mycket stor del. Och, men vi vet liksom inte riktigt hur det här kommer att påverka norra marinen. För att stora delar av det här programmet är hemligt. Men vi ser ju att de till exempel satsar då på att. Ja, köpa in åtta stycken nya strategiska ubåtar eh, den första levererades till, marinen, till norra marinen eh, i december eller januari 2013 var det. Eh, den. här Juri Dolgaroki och den andra eh, levererades i december 2013 till eh, stillhavsflotten. Uh, och, um, men då ska man också komma ihåg att de har haft väldigt stora problem med uh, den här nya missilen, Bulava. Att de, den fungerar inte riktigt som den ska. Så att vad, man har, vad som sker nu är att de här strategiska ubåterna, de testas av marinstidskrafterna. Uh, och sen så hoppas man väl, eller det kommer ju naturligtvis att ske, man kommer komma till rätta med de här problemen med Ebulava-missilen. Men så länge man inte har det så, så kan man ju inte säga att man har ett potent vapen när man säger så. Och man kan heller inte använda den gamla missilen Cineva för den sitter liksom på... Ja, det är en teknisk lösning, helt annan teknisk lösning. Men vad vi kan se det är ju att man, köper, man ska köpa, alltså det här är ju planer. Sen får man ju se vad den ryska försvarsindustrin kan leverera. Och då kan man ju säga att ja, vi ser att de ska köpa en mängd nya ubåtar och utslitsfartyg. Men den stora frågan är ju: vad kan den ryska försvarsindustrin leverera och, och man har problem där. Alltså vissa saker kan man, bygger man bra, som de här kilubåterna till exempel, men... Men det, det är mycket förseningar och det är ju ingenting specifikt ryskt egentligen med förseningar i, i marina program, utan det är, det är helt normalt. Och sen så är ju finansieringen en annan sak också, att vi ser ju att man har använt en del av krediter här för att, för att kunna finansiera, även Först man har sagt då att, att det här bevätningsprogrammet ska vara finansierat fullt ut så är det inte riktigt det. Um, men än så länge så har inga leveranser gjorts som påverkar uh, rysk marinförmåga i större utsträckning. Um, så att jag tror att vi får vänta och se lite. <laughs> Jag kan göra ett lite tillägg där. Som Märta var inne på så är det här beväpningsprogrammet, alltså de absoluta siffrorna, är ju hemliga. Men man har dock läckt en hel del som då finns publicerat i öppna källor. Så att säga, vad vi tror att veta, om vi pratar om ytstridsfartyg, så är det alltså runt 50 fartyg som, ska, som är beställda och då ska levereras inom den här perioden fram till 2021. Beställningar kom för ett par år sedan. Det har rapporterats rätt mycket i massmedia om de problem som man har på skeppsvarvssidan och det är väl kanske den svagaste delen av den ryska försvarsindustrin på många sätt. Men om man då tittar på när de beräknade leveranserna ska börja så är det egentligen fram från 2015-2016. Så att varven har fortfarande tid på sig för att komma upp till bevis. Och vi får säga återkommer den frågan hur det går med den marina förmågan på ett par års sikt. Ja. Okay. Ett, ett, kort ett kort tillägg av sen just militärförmåga i det här sammanhanget. Det är ju att Ryssland är en landmakt. Armén är alltså markiskraften är de liksom största. Försvarsgrenen och de, liksom de som står i centrum. Marinen har en mer understödjande roll. Det som man, så liksom man ska komma ihåg det när man tänker på mariner i det här perspektivet, det är bara att titta på kartan också så förklarar det sig själv. Vad gäller våra förmåga om bedömningar, olika riktningar och förstärkningar så är ju åtminstone i det korta perspektivet de olika marinas styrkorna bundna i sina områden. Man flyttar inte så lätt mellan de här olika, kanske på en sex månaders perspektivet. Det vi har sett nu de senaste åren är också en ökad användning av marinskt efter i Medelhavet för att stödja den ryska politiken i i regionen, i Syrien-frågan och så vidare. Och tror jag tror att det är mer ett sätt att kunna vara beredd att ingripa, evakuera ryska medborgare till exempel, visa flagg och att kunna samla in underrättelser om vad som pågår. Ett kort tillägg också. Vi har som sagt tittat i första hand på markstidskrafterna vad gäller förmågan att ta och hålla terräng. Men vi har också tittat på möjligheten till fjärrstrid vi ser säga möjligheten att slå bort de 300 kilometer. Och där så är märkslidskrafternas bidrag ganska litet. Det handlar om i skanderrobotarna. där är det eh, marinen, marinens långräckviddiga kryssningsrobotar. Och eh, framförallt flygstridskrafterna, eh, deras långräckviddiga kryssningsrobotar. Och det går ju för oss inte att se på den här bilden, men det finns en summering över de resurser som vi bedömde fanns tillgängliga för fjärrstrid i den västra strategiska riktningen. Vi har gjort en skattning bara för en riktning. På de, vad gäller att hålla terräng så har vi tittat på alla riktningar. Men av tidsskäl så kunde vi bara titta på en riktning. Men vi har också konstaterat att en stor del av de här resurserna finns i andra strategiska riktningar och den största delen är flygbaserade som kan flyttas mellan riktningar. Så vi tror att den här, den här uppskattningen gäller nog hyfsat väl även i andra strategiska riktningar. Och där har helt klart marinen en roll. Mm, tack. Då får vi en fråga till. Varsågod. Ja, en händelse som ser ut som en tanke. Jag får tacka för den intressanta, jag ska säga att jag heter Magnus Haglund. Jag ska tacka för den intressanta presentationen, inte minst den sista som jag känner igen ganska väl. För jag var marinattaché i Moskva 1992-95 och det, jag håller med om de svårigheter som finns, inte minst med Bolavar robotarna som antagligen har sin ur, i sitt ursprung och byggdes i Ukraina från början och därför som inte Ryssland har dem riktigt färdiga. Och det ansluter då till, lite grann till Ukraina överhuvudtaget därför att de oroligheter som finns där det är någonting som jag uppfattade under min tid i Ryssland i varje fall som var den stora skräcken för ryska medborgare också. Det ytterligare sönderfallet av den ryska staten. Det är, det är det som folk på gatan pratar om. Det är inte att gå och kriga åt det ena eller andra hållet utom mot Nordkaukasus förstås. Jag skulle därför vilja fråga om ni har tagit upp någon presentation av inrikestrupperna. För det är faktiskt någonting som jag uppfattar kommer att få mycket stor betydelse. Och även gränstrupperna kommer att ha en viss betydelse i den framtida ryska hanteringen av sin säkerhet. Angående ekonomin kan jag väl säga också att det finns en del saker som är lite lustiga. Vi förstår kanske inte riktigt det i Sverige direkt. Till exempel att det är försvaret som är skyldiga att hålla de fasta anställda med bostäder. Det är klart att det kostar pengar också. Och hela den biten gör ju att man inte gärna vill ha så många fasta anställda egentligen heller. För det är för dyrt att ha dem då. Och Har man sett bostädernas standard så blir man ju närmast mörkrädd. Men som sagt, indikestrupperna och gränstrupperna, om ni inte har det med nu så kanske ni ska till nästa år ta med det i varje fall, för att det tror jag kommer att spela vis roll. Tack! Carlina? Ja, jag menar, en, en av de stora förändringarna som vi har gjort jämfört med förra rapporten det är att vi har strömlinjeformat rapporten. Och därmed har vissa saker helt enkelt definierats bort. Vi har försökt att svara mer specifikt på den här frågan om rysk militär förmåga. Ehm, och så, då, då öppnar man sig naturligtvis för kritiken att ni borde ta lite av det här och ni borde ha lite av det här. Ehm, men jag tror att det här är ett bra val att göra. Sen så kommer vi göra ytterligare studier separat från den här just den här rapporten och det kan man ändå väga in när man till exempel diskuterar övningsverksamheten och tittar på hur man samverkar med inrikestrupp, gränstrupp men även eh, federala eh, skyddstjänsten etc Järnvägstrupper. och järnvägstrupperna, men de ingår i, <laughs> i de väpnade styrkorna eh, Jag tänkte faktiskt göra ett litet tillägg också på det här marina spåret eh, eftersom om man, om man tittar bakåt lite grann, 10-20 år bakåt, så är det nästan som att marinen levde sitt eget liv i planeringen. De hade en egen marindoktrin som inte riktigt rockade med militärdoktrinen. Ehm, och det tycker jag att man har kommit över nu. Och man hör inte längre marinchefen prata om att han ska ha sex hangarfartyg, vilket... Jag menar, det var ju aldrig särskilt realistiskt eh, med tanke på då just det som hände med varvsindustrin i och med Sovjetunionens fall. Så, så att det känns som att marinen har blivit mer inkorporerad i den övergripande planeringen och det finns mer realistiska mål. Eh, sen då vad gäller den här frågan om Ukraina. Eh, jag tror att man ska se det också lite historiskt. Eh, det fanns en, en djup oro i Ryssland när de så kallade färgrevolutionerna eh, tog fart. Och det kanske inte specifikt var så mycket oron för att man förlorade kontrollen i sitt närområde, vilket det spelade naturligtvis också in. Men ännu djupare tror jag är rädslan för att det ska sprida sig till Ryssland. Att de här tankegångarna ska komma in i Ryssland och att man ska få oro inne i Ryssland. Och ytterligare en anledning till att, precis som du föreslår, att titta mer på inrikestrupp och, och, och federala säkerhetstjänsten det är att de får en betydande medeltilldelning. Det här är en lång trend som jag har sett. Allt eh, ifrån det att man införde de federala distrikten så, så kan man också se att man anställde mycket fler tjänstemän, tjänstemän inom eh, inrikesministeriet eh, och eh, federala eh, säkerhetstjänsten. Och det är en trend som, som faktiskt har varit stadig. Så att väldigt mycket av Gudruns kapitel också eh, har det här som en underton. Att man är orolig för den inrikespolitiska stabiliteten i Ryssland. Och regimens säkerhet. Jag går på att tillägga om inrikestrupper med mera. Att de deltar i de här stora strategiska övningarna. Det finns helt klart ett ganska brett, förlåt, ganska brett tänk att inte bara titta på Försvarsministeriets väpnade styrkor, utan de här andra har andra roller. Dels så ser man det i de stora strategiska övningarna. Dessutom ser man det i CSTO, Collective Security Treaty Organizations, alltså Rysslands framväxande säkerhetssamarbete med förrätta sovjetländer, några av dem i alla fall. där Det handlar inte bara om Säkerhetsgarantier utan ett bredare säkerhetssamarbete, inklusive gränsgrupp, säkerhetstjänster med mera. Och jag på svenska katastrofministerier, alltså emergency services-samarbete. Eh, Så det finns en bredare ansats där helt enkelt. Mm, tack. Jag ska se, hade vi någon fråga längre bort borta? Nej, då har vi Lennart Stenberg, reservofficer i Norrbottens regiment där jag jobbar en del med personalförsörjning. Jag tyckte att den berörde det här med personalreform och personalfrågorna i Ryssland. Det tyckte jag var lite intressant. Är de alltså på väg i något liknande som vi håller på med? Alltså frivillig försvar, heltidsoldater, deltidsoldater och så vidare. Alltså det här med stående förband och tillgängliga förband. Och det är det ena. Och det andra är officersutbildningen. Hur ser den ut? För det viktiga är att kunna leda allt det här också. Tack. Vem vill börja? Ja, –Enligt den personalplan som man har så vill man ju öka antalet kontraktsanställda soldater till 425 000 1 januari 2016, om jag inte kommer ihåg fel. Eller om det var 1 januari 2017. Och och då har en blandning med värnplikta och kontraktsanställda soldater. Man har ju naturligtvis vissa problem med att rekrytera och behålla de här kontraktsanställda soldaterna. Och jag tror att många länder upplever samma problem, det handlar om lön och förhållanden, men man ska ju komma ihåg att förhållanden i de ryska väpnade styrkorna är sämre än... Än i många andra länder. Så att det är tuffa förhållanden, även om, om det har blivit mycket bättre. Eh, man räknar, det finns olika siffror eh, på hur många som väljer att avsluta sina kontrakt. Eh, och enligt officiella siffror skulle det vara 20-30 procent. Eh, och enligt andra mer som inte tillhör statsmakterna så säger man att det är 80 procent. Um, och ja, Så här ser det alltså ut. Vad man säger är att man behöver rekrytera 50 000 kontraktsanställda soldater per år för att nå den här planen då, 1 januari 2017. Och Vad jag tycker är väldigt intressant det är att se att liksom i Sverige så är det en debatt Eh, finansministeriet. De vill minska numrären för att de tycker att det blir för dyrt. Och president Putin har sagt att det är bara om ekonomin tillåter som vi kan genomföra de här planerna. Men eh, det har tydligen gått väldigt bra för Sergej Chagou. Han fick då tillåtelse att rekrytera 60 000 kontraktanställda soldater i år- –vilket är då 10 000 mer, men enligt vår bedömning så skulle han behöva eh, rekrytera eh, ännu mer- –just på grund av att det är folk många väljer att avsluta. Eh, bara för att kort säga något om de värnpliktiga, det är ju inte så attraktivt att göra värnplikten i Ryssland. Man har svårt, alltså de som kan muta sig ut eller framföra någon, någon sjukdom eller någonting eller för att slippa göra värnplikten gör ju det. Och, men ändå så är en stor del av de värnpliktiga, de har någon form av fysiska problem. 52 procent pratar man om och många har också en lägre utbildningsnivå och en del har också ett kriminellt förflutet. Och Varför är då det här så intressant? Jo, för att man rekryterar många av de här kontraktsanställda soldaterna från de värnpliktiga. Och då på ett så sätt ett så permanentas det här problemet. Och också man, det handlar om kvaliteten på soldaterna. Och I och med nu att man vill introducera mer avancerad materiell så är det här väldigt viktigt. Hur smarta soldater har vi? Kan de lära sig de här systemen? Och också är det ju tiden det tar att lära sig avancerade eh, materialsystem, och ofta så tar det ju mer än ett år, och den ryska värnplikten är just ett år. Och Det här innebär att man behöver de här kontraktsanställda soldaterna för att hantera den mer avancerade materialen. Och det här innebär att det bildas liksom ett A och ett B-lag. Det A-laget utgörs av de kontraktsanställda soldaterna. Och de hanterar de mer avancerade materialen och sen så har vi de värnpliktiga som då mer får utgöra ja, någon slags kanonmat. Då. Kudra. Man kan ju tillägga där att är man engagerad i högre utbildning behöver man inte göra värnplikt och, och det är en del av det sovjetiska arvet så var det under sovjettiden också och, och, och det klarade man sig ändå ganska, ganska hyfsat med eh, men vad man har försökt göra nu eh, under Shai under Go är att öka attraktionskraften för personer involverade och som håller på att utbilda sig eh, genom att inrätta ett antal eh, vad ska man säga, vetenskaps Kompanier där folk med högre utbildning kan liksom göra en, en kortare version av värnpliktig men ändå involveras i, i, de, väpnade, i de väpnade styrkorna som man försöker hantera det på det sättet. Eh, när det gäller eh, de värnpliktiga och deras förhållanden så, så det, håller jag med om, om det du säger Märta att det, det är väldigt impopulärt och sådär men man kan också notera att under Cheygo så när, när ryska forskare tittar på det här brukar de säga att han försöker göra de väpnade styrkorna ge dem ett mänskligt ansikte. Alltså han har gjort flera sådana här som vi möjligen kan tycka är symbolåtgärder men som jag ändå vill hävda är, är viktiga därför att man inser att man har ett problem. Man försöker faktiskt göra något åt det. Man har, äh, ska försöka förbättra mathållningen genom att införa svenskt smörgåsbord som det heter, var en buffé där man kan få välja mellan olika rätter. Man har beslutat sig för att eh, eh, kasta de här fotlapparna eh, åt sidan och införa strumpor. Och det är klart det kommer att kosta kostar mycket mer pengar då, men det, den här typen, det, det ska på förläggningarna ska antalet uh, duschar öka. Och, och jag menar att det här är ett, det är ett allvarligt försök att försöka att komma över och adressera de här problemen. De värnpliktiga ska få med sig sina mobiltelefoner under värnpliktstiden. Uh, så. så. Mm. Ja, jag skulle vilja se figur 5.1 här på sidan 32 vad står det här. Ja det var uppenbarligen inte helt koordinerat med det som har delats ut Men den viktigaste restriktionen vad gäller antal personer i de väpnade styrkorna är demografisk Och det är den här figuren vi skulle ha Mellan 2012 och 2023 så minskar befolkningen i ålder med cirka 10 miljoner där har vi den. Och där är då det är tre prognoser och den, den gröna är högst, så att säga. Och det är ju alltså ingen skillnad på de här prognoserna, för de här personerna är, är i stort sett födda, hela gänget. Så att det är ju en stor restriktion, så att de väpnade styrkorna måste alltså konkurrera, både vad gäller värnpliktiga och kontraktsanställda med den civila arbetsmarknaden. Och om vi kan ta då sid 34, figur 5-3. Nej, den klarar inte. Ja, det var ju tråkigt. Om du tar tar en till framåt. Nej. Den, är, den är blank. Ja, hur som helst så, så har man alltså värnpliktskullar. Om man tittar på män i åldrarna mm. i åldern 18 år så kommer man finna att mellan 2015 och 2020 så ligger de kullarna under 700 000. Och eh, man vet då att man, kan inte, man får inte in mer personer i de väpnade styrkorna än, än max hälften av det. Eh, sen så har vi en tabell som finns på sidan... 30, ja det är tabell 5.3, det är sidan 38, tror jag. Mm. Nej, det funkar inte riktigt med tekniken här, men om man då tittar på det, Märta var ju inne på det här, och det handlar alltså om att även när man då kommer upp i de här 400-425 000 kontraktsanställda vid 2016-2017 så skulle man alltså behöva... Man behöver då alltså minst 350-360 000 anställda om om man ska komma upp i den här miljonen. Och det visar ju på, det har ju sagts tidigare här, alltså att det, det är knappast realistiskt. Men den officiella siffran är fortfarande att man strävar efter att ha en miljon man. Då ska vi se, då min vi fråga längst fram här vid fönstret. Sen har vi inte så mycket tid. Jörgen Helving, jag skulle återvända till den här bilden över cykelgenerering och så vidare som ni hade tidigare. Man har övergett konceptet av en massarmé och mobiliseringsarmé, men ändå hur ser ni på utvecklingen av rysk i idag och på sikt. Tack. Det verkar vara en fråga som diskuteras och vårt intryck från den resan förra året var att man håller på och väljer koncept för det här. Ska man ha pliktbaserad, ska man ha kontraktbaserad, men det ska finnas någon form av reservstyrka. Det finns olika siffror, och olika uttalanden. Vi har inte kunnat precisera det. Man kan se element av det i den här i de här föråldställda förbanden som finns framförallt i Fjärran Östern. Vi vet nu inte om det är för reservister som ska kallas in och sättas in där och vad tanken är. Eller om man flyger personal från andra förband till materialen i Fjärran Östern till exempel. Vi vet inte, vi kan inte se det i det här. Men att det ska finnas en reservorganisation, att man vill kunna fylla på på något sätt, det, det kan man nog utgå ifrån. Materiell finns ju kvantitativt sett, inga problem. Jag kan göra ett lite tillägg där. Vi ser ju till exempel i den här övningen Zappa då som genomfördes 2013, alltså väst, övningen väst. Där provar man ju att kalla in reservister, kanske 1500-2000. Så att man, man övar ju det här. Så att det är ju absolut aktuellt. Och jag håller absolut med Johan att det, man funderar kring det här och, men man kommer att ha en reserv. Det kommer man absolut att ha. Och vi ska också vara tydliga med att, att äh, även om äh, man inte har kvar det system av massmobilisering som var tidigare så handlar det fortfarande om mobilisering av stora massor. Äh, vi vet inte exakt, som Johan sa, äh, hur stort man tänker sig men, men siffror runt 700 000, en miljon man i äh, reserv har figurerat. Äh, det man hade när... När man inledde reformen 2008 låg på ungefär två miljoner man. Som förstås var väsentligen lägre än de fyra miljoner som man hade bara tio år tidigare. Så man har för avsikt att kunna genomföra en väldigt stor mobilisering. Och det här ligger också kvar i samhället i övrigt. Försvarsindustrin har fortfarande krav på sig att kunna mobilisera, att lagerhålla lagerhålla råvaror och material och att upprätthålla produktionskapacitet I hela samhället alltså i Ryssland talar man fortfarande om möjligheten att övergå till en krigsekonomi en mobiliseringsekonomi så att det här tänket finns kvar det är bara det att man har valt att lägga en större tonvikt på att ha förband som är tillgängliga stående styrkor mobiliseringsförmågan den kommer fortfarande att vara ett viktigt inslag i den ryska försvarsplaneringen det är oklart hur, det, hur man ska försörja det här systemet hur det ska se ut, men det kommer att finnas kvar. Mm. En av poängen också med att jag har försökt att strömlinjeforma rapporten och göra den mer stringent det är ju att man också blir mer uppmärksam på vad det är för någon information vi inte riktigt hittar. Och vi försöker vara ärliga med det. När, när vi till exempel inte hittar då exakta uppgifter om mobilisering så skriver vi det. Det här är någonting vi tror att de funderar kring. Ehm, tidigare så var det mer en antologi i den här rapporten. Ehm, men nu hittar vi också sånt, tycker jag, som, som vi saknar. <laughs> ehm, vi, det finns en tendens att ofta fokusera mycket på stora plattformar. Det är lätt att mäta, det är lätt att se. Eh, någonting som vi behöver jobba mer på det är att fundera kring eh, införandet av nya ledningssystem och ny ledningsteknologi. Eh, man vill eh, ha mer av databaserade ledningssystem och hur man jobbar med det här. Vi märker just det faktum att man inte pratar så mycket om det eh, får oss att tänka att här sker det troligen en konceptutveckling och arbete pågår. Eh, och det som man jobbar väldigt mycket med också är att eh, ha övningar där man samverkar precis som tidigare har påpekats man, man samverkar mellan försvarsgrenar men också mellan eh, olika ministerier och myndigheter och det här är något som man håller på att utveckla, vi ser att man har kommit en bit men det är också någonting som man behöver flytta ner i eh, befälskedjan. Tack så mycket det får bli slutorden för tiden är ute. Eh, jag vill tacka alla er medverkande så hemskt mycket för den här mycket intressanta timmen, en, och en halv timmen. Och tack till publiken för alla spännande frågor som ni har bidragit med. Så vitt jag vet så finns rapporten att ladda ner på er hemsida. Tack så mycket. En applåd tycker jag. Och ni ska alla få välja en pocketbok.